«Ваші умови!» – тихо вимовив він. Ванда полегшено зітхнула. «Так краще! Отже, я вам даю проти отруту, ви мені друге креслення і розходимось з миром. Ну як?» «Я не можу дати вам креслення», – сказав крапка. «У мене його немає». «Немає?» – скинула брови Ванда. «Не вірю». «Певно, ви ж обшукали всі речі Айзена, те, чого не встигла зробити я через того дурнуватого ювеліра. Креслення!» – вона простягнула руку. Олексій з похмурим виглядом пройшов поз неї в глиб каюти, роблячи вигляд, що дійсно пішов по креслення». Ванда з переможним виглядом спостерігала за його згорбленою спиною. Але то була оманлива мить. Зробивши кілька кроків, Олексій наблизився до жінки і накинувся на неї, намагаючись видерти з її руки пляшечку. Але Ванда, ніби очікуючи на подібний підступ, вмить відстрибнула, мов кішка, і зробила те, на що не очікував навіть такий досвідчений у бойовому мистецтві сищик Крапка. Нога жінки злетіла високо вгору, і Крапка отримав міцний і точний удар у чоло. Від болю і несподіванки щодо можливостей тендітної ніжної жінки Олексій відлетів у протилежний бік каюти і крізь блискавки, що дощем посипалися з очей, помітив, як прочинилися і зачинилися двері. Кілька секунд приходив до тями, дивуючись, якого прогресу досягло мистецтво кунг-фу і намагаючись пригадати свої знання в цьому виді східної боротьби. Був би час, певно пригадав би, але часу не було. І Олексій, усе ще похитуючись, ринувся на вздогін, побіг порожнім коридором. Ледь чутний шлейф жасминового аромату, мов путівник, вів на нижню палубу. Вискочив у темряву і тишу, дослухався, крім плюскоту хвиль, жодного звуку, керуючись логікою, що мадам – запланувала дістатися шлюбки, тихо почав прокрадатися до корми. Аромат жасмину розчинився в морському повітрі. Тиша заколисувала. І заколисала б, якби кішка Ванда не стрибнула йому прямо на спину, вп'ялася в горло гострими пазурами. Олексій захрипів, закрутився, намагаючись скинути зі спини наїзницю. І десь у глибині єства, радіючи, що цю ганебну сцену не бачить Муся, от би посміялася. Згадка про Мусю змусила його напружити всі сили, втрачені ще під час нападу в каюті. І крапка... Наблизившись до перил, повернувся спиною, намагаючись скинути кляту ніндзя у воду. Але та все ж таки встигла натиснути на його сонну артерію, чим значно полегшила свою вдачу. Потопельниці. І скориставшись миттєвим запамороченням супротивника, з усієї сили вдарила його головою очавунні перила. Це вже було занадто. Олексій упав до ніг прекрасної ванди, заливаючи палубу кров'ю. Цього було достатньо, аби ванна вмілими і точними рухами спустила шлюбку в хвилі морські. Учепившись за канат, ковзнула донизу і пропала в темряві. Крізь шар вати, в котрому опинилася голова сищика, він почув, як заплюскотіла вода, підкоряючись перевеслом.